Бо все, дівчинко, не так швидко, як тобі хотілося б. Знаєш, я вже давно не купувала нової білизни. Просто аж ніяк не сподівалася на секс. Євка запалила сигарету з ганджем. Хоч. Та, Дан'ю взяв сигарету і повільно затягнувся. А як можна на нього сподіватися? Ха. Можна й ретельно опланувати. Скупити пів базару свічок, і там паличок ароматичних. Ванну помити можна, апельсинів у неї наки. Євка запнулась. Про апельсини це вже було. З коханцем. До речі, одним із найкращих, через якого вона колись ледь не втратила даня. Була тоді якась дурна і гола весна. Може, навіть МЖД. Свято таке, женське. Накурилися тоді всі разом на Євчині квартирі. Євка десь напередодні якраз коханця майже наголо постригла. А йому личило, сучому синові. Гарний був. З нагоди МЖД чи просто так у Київ приїхав Даніо. Євка мала з ним зустрітися на контрактовій площі після роботи в обід. Євка ще здалеку помітила його. Вона несла в руках жовті мимози, зовсім як Маргарита, в чорному пальті, просто волоса. А от Дан'йо. Дан'йо був зовсім або майже зовсім без волосся. «Яка іронія!» – подумала тоді Євка. «Вони гуляли авітамінозними вулицями, недоремонтованими галереями і незатишними, чомусь воно так переважно в Києві є, кав'ярнями. А потім було те горе свято у Євки вдома. О всі накурилися і весело сміялись. Коханець, Даніо, подружка і приятель. Євка стрибала від однієї лисої голови до іншої. Їй усе здавалось бляяким прикольним. Коли всіх трохи попустило і ха-ха-ха змінилось на умняк, коханець став дзвонити своїй дівчині на Волинь. А Даня до смерті припекло вийти за сигаретами. Та нафіга вони тобі? Іди спати. Не пішов. А нафіга йому спати? Даня видерся на вулицю і відчайдушно помівся в незнайомому напрямку. Він був у першій на Євчині новій квартирі. Євка, як в дешевій мелодрамі, побігла за ним. Потім були сльози, нерви дурні запитання, що не мінялися вже протягом століть. Запитання – чесна відповідь, на якій завжди зриває покришку з болю. І тоді його вистачає всім. «Бери не хочу». «Ой, як же тоді Дані хотів узнати правду». Як він просив про це? Ну, будь ласка, скажи мені, що відбувається? Хай все стане гірше, тільки хай не буде так, як зараз. Єлка за малим не повелася вже. Але стало розуму, чи то пак перевірених життєвих позицій, все більш-менш зашифрувати. Згадалася колись почута в дитинстві фраза «Правда – соціальний меч» який щось там устали не руйнує. Здається, добро бути спокій. Тож Євка вчасно промовчила, сказавши тільки, «Так, думай про мене найгірше. Все, що ти про мене думаєш, а все правда. І сестра твоя права, що я якась непонятна, і в гості до неї я більш ніколи не піду». Вони попрощалися наступного вечора на тролейбусній зупинці. Данію ледь не втратив поїзд, але все обійшлося. Євка цинічно потисла руку своїй совісті, виділивши їй належний час, щоб помучила. Ну, є у совісті такий обов'язок, а у людини є на нього право. на останок сказав, що чекатиме Євку до смерті. Євка приїхала через два тижні. Данію знав, ворожка наказала що проживе до 24 років. Євка казала, що він дурень, і збралася жити вічно. Обоє помилялися. А ванна – це класно!